Rugăciune pentru taina lacrimilor de păcăință. Aleluia slavă, și Tată Ceresc, Duhul adevărului, cel care, pretutindu-ne, ești și toate le-încinești, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina lacrimilor de păcăință adevărată, care spală sufletele noastre de păcate ca în al doilea de păcate curate și luminată. Doamne să putem trăi toânca, felicit. Ce curați cu inima ca acea ființă nu doresc să Căci cu sabia postului, postele supului plantează. De, de cele stricăcioase ale lumii, cu iscusință ne-i De focul cel deșert, de iernele ce ne-a dormit de întunericul cel mai în despre smerea dinților ca să ne scapă în urmă. Cu râna pentru adunarea averii celor răspunsul cel bun ta care ne în urmă. Prin ta, lumina cea veșnică a harului, în inimile, sugetele mințele noastre, în lumină de a De aceea, în încă de învățătură, de învățătură de din de pe ei, a se învăța de a se învăța de a se învăța de a se învăța cel care pretutindine ești și toate mințile. Te iubim și te rugăm: dăruiește-ne taina latinilor de copăința adevărată, care ne spală ochii minții și cugetului, ne spate vârna celui viclean ca să ne vedem greșelile noastre și să nu-i pe fața noastră, să punem începutul cel bun ca să ne facem biserii veșnice ale Domnului Iisus Hristos. Să îndepărtez de la noi moleșala, săturarea, nepăsarea, încât să dobândim străpungerea inimii, vindecarea rănilor sufletului prin taina al ca să facem să dispară gândurile negre, necurate, ucigătoare de suflet, tulburătoare, care sunt semnul îndepărtării Tale și venirea Ducurilor necurate. Aleluia, Slavă, Ție, Împăratul Ceresc, Ducul adevărului, Cel care presupind de-ne ești și toatele Te iubim și te de dăruiește în taina lacrimilor de păcăință adevărată. Arată-ne că Tu ești prezent în gândurile, în conștiințele, în Cugitele, în timimile, în sufletele și în trupurile noastre că ei aminte la tot ceea ce facem. Vedește-mi în, în Arată-ne în toată vremea și în tot locul că trebuie să fim ca un măslin proditor la izvoarul tău de apă să înflorim prin coruncile Sfinței Evangheliei. Să trăim neîntristarea conștiinței adusă de credința cea adevărată care seamănă încrederea în Domnul, dreptul judecător, cel ce unește biserica viruitoare a Sfinților cu biserica cu Arată-ne că am fost aleși pentru Sfânta lui Încăruție. De aceea trebuie să ne curățim nu numai trupul, ci și sufletele, cugetele, și mințile, ca să se sărășuiască în ele iubirea lui Dumnezeu și nimic din lumea aceasta să nu ne mai desparcăm de tine.